harmadik fejezet, amelyben Teddy kellemetlen ismerőssel találkozik, ezért gyorsan útnak indítják, és kíséretével megérkezik egy titkos köztársaságba. Másnap, mikor Teddy felébredt, az ablak moszkítóhálóján keresztül egy majon vicsorította rá a, a trópusi ruhát nem tudott adni Óbrájem, de talált Teddy számára csizmát, parafakalapot és egy tiszta inget. Ha ehhez hozzávesszük a smokingot, – Elképzelhetjük, hogy Teddy még így is elég furcsán festett. – Jó reggelt! – üdvözölte a lány, mikor az ebédlőben találkoztak. – Nálunk ez már nem reggel! – nevetett Méri. – Itt hajnalban kezdődik a nap. Reggeli után Méri elvezette a Petróleumforrásokhoz. forrásokhoz. Egy órányira volt a telep a missziótól. Hatalmas darabon simára tarolták az őserdőt, és a faóriások helyett csak néhány fúrótorony gerendaváza merett az ég felé. Csinos kis cementlapra épített vályogház itt, ebben lakott Robert O'Brien a kutatótársasággal. A Luanda folyón olykor libreville mindenféle áruval felfelé pöfögött egy lapos fenekű gőzös, ha kivételesen kedvező volt a vízállás. Robert O'Brien csinos, szőke, eljen kiesedett angol volt. Mr. Ramsford, egy szakállas ősztudós, aki a talaj jellemzéseket végezte, éppen a házban tartózkodott, mikor Teddy megérkezett, de a többiek nagy érdeklődéssel hallgatták Mr. Gordon csodálatos történeteit. Még elég szerencsésen végződött a kaland, mondta Roberto O'Brien. Ha lakatlan vidéken történik, már azóta elpusztult volna. Később Mérivel kettesben sétáltak a ház körül. Szeretném magát látni akkor is, ha egyszer elkerültünk innen. Most jött ki Rumsford a kutató laboratóriumból. – Hát, felelte el a lány, örülni fogok, ha meglátogat New Yorkban. – Igazán örülni fog? Méri nem felelt. A férfi megfogta a kezét. A szokatlanul érzelmeskedély állapotba kerültem egy napi ismeretség után. – Nem lehet, hogy a hirtelen éghajlatváltozásról van szó? kérdezte csúfondárosan Méri, de nem vette el a kezét továbbra sem. Teddit kellemetlenül érintette, hogy a petróleumkutatók kutatók nem messze tőlük izgatottan beszélgettek, és hogykor ránéztek. Mit akarnak ezek? Rövidesen megtudta. A kis csoport elindult feléjük. Ramsford, az ősztudós kivált a többiek közül, és hozzája lépett. Kérem, Mr. Gordon, azt állítottam az imént, hogy ön az Emerson Petróleum vállalat 50 éves ünnepén láttam az igazgatóság nevében felszólal. Határozottan emlékszem erre, mert a banketten a kutatók küldöttségében vettem részt. Méri ilyetten kapta föl a fejét. Teddy nem felelt. Feleljen kérem, mondta nyugodtan, te nagyon hűvösön Robert O'Brien. Ön az Emerson vállalat kötelékébe tartozik? Igen. Méri úgy érezte, mintha arcul ütnék. A kis társaság tagjaik, mint egy vezényszóra közelebb léptek. Robert kiterjesztve jobb karját társait. Hogy hívják? Mert feltételezem, hogy nem pilóta és nem is Gordon. Csodálkozni fog. Én vagyok a néhai Petróleum, Teddy. Hazudik, szólt közben Morton vegyészmérnek. Bocsánat, fordult útvaliesan Roberthez Teddy, és egy irtózatos ökölcsapással válaszolt Mortonnak, amitől ez hang nélkül hanyat bukott. Méri úrat közéjük. Ez az ember az apánk vendége. Tudtommal eddig nem tett semmit, amiért megtámadhatnánk. Most Teddy felé fordult. Mindössze visszaélt a vendégszeretetünkkel. Nézze, Mary. Szólítson Miss O'Briennek, de egyáltalán nem kívánom, hogy bármiféle megszólítással is beszélgetés kezdjen velem. Mary-nek igaza van, mondta Robert, és elé állt a feltápászkodó Mortonnak. Menj a házba, Morton! Az ütésért alkalmilag elégtételt vehetsz ezen az úrról Londonban. Itt én intézkedem. Legyen szerencsém, szólt a gálánsan Teddi a dörmögő elbalagó Mortonnak, és töltsét csinálva a két kezéből utána kiáltotta. Kings Bay Road három fél emelet, négy és hat között mindig otthon vagyok. Ön nem lehet Theodor Emerson, miután ezt az urat nem régen agyon lőtték, mondta Rumsfall. Ez a hír engem is nagyon meglepett, azonban megfelelő bizonyítékok birtokába vagyok. Írásokat vett elő. Itt az útlevelem, ez a sofőrigazolványom, egy írás, amely szerint pilóta vizsgám állami kitüntetést nyert. Rendben van, felelte Robert. Ezek után azt hiszem, akit agyonlőttek, az valami szélhámos lehetett, szóval egyége az ön aligazgatóinak. Ha ezen a hangon folytatja, rövidesen szüksége lesz londoni lakáscímemre. Sejtelmem sem volt mindarról, ami itt történt. Engem egy félbolond pilóta barátom tett le itt az erdőben. Őt hívják Gordonnak, repülő világrekorder. Őszintén szólva az Emerson cég administratív ügyeivel is keveset foglalkoztam, és csak annyit tudok a vállalatról, hogy az enyém és jövedelmez. Ha elhiszi jó, ha nem, akkor pofoszkodhatunk, vagy amit akar. Kutatószemek vizsgálták Teddi aki erre nagyképűen szembe csapta a monokliát, és olyan gőgösen nézett rájuk, hogy méri a szomorú leleplezés ellenére csak nem elnevette magát. Végül Robert határozott. Benszülött kísérettel elküldjük a négerek országába. Szent Szentisten, Libériába? Nem, itt is van egy néger ország. Ez a törz szállítja nekünk a munkásokat. Úgy hívják, hogy Urundi. Elég rendes benszülött kolónia. Hat napig fog ott maradni, és akkor odaviszik a benszülöttek, ahová menni akar. Ez alatt mi megjárjuk Leopoldvilt, és nem keresztezheti az utunkat. Figyelmeztetem, folytatta Robert, hogy a benszülöttek, akik kísérik, nyomban végeznek magával, ha szökni próbál. Egy órán belül indulhat, addig én vigyázok magára. Elővette a revolverit. Önök igen rideg testvérek, állapította meg szemre hány Ennek dacára tetszenek nekem. Minden úgy lesz, ahogy kívánják, feltéve, ha nem gondolom meg magam. A parancsolgatást ugyanis nem jól tűröm, ezt akkor is megmondom, ha egy pisztolyt húz elő, vagy akár egy páncélkocsit szegez rám. Mehetünk, öregem. Egy óra múlva hat megbízható néger tipóira tette emerson -t. Négyen vitték a horcéket, a másik kettő felfegyverkezve követte a menetet. Én és szédült az olajtól, amely a benszülöttek barna bőrén fénylet, lett, pedig hasznos szer volt. Kipróbált védekezés a rovarok ellen. A megóvott néger testekért Teddi fejével kárpótolták magukat, úgy, ahogy a anyagok. Kényelben hol fütyült, hol káromkodott. Miután úgy értik ezek a vadak, cifránk őket angolul. A négerek csak vigyorogtak rá, és engedelmesen folytatták útjukat. Később az egyik fegyveres megbotlott, és majd felökte a tipoit. Bocsánat kérően vigyorgott az utasra. Teddi ugyanolyan kedves vigyorral így szólt. Hajd meg, te hirtelen! Nem jó kívánság ez uram, felelte kifogástalan angolsággal a négen. Fiatal ember vagyok még. Teddig kis hiány lefordult a hordszékről. Valamennyien tudunk angolul, magyarázta benszülött. De ettől eltekintve kérlek, hogy a halálomat ne Nem szeretnék még meghalni, bár négy feleségem van. Kedves fiúk vagytok, hol tanultatok angolul? Beszélünk mi franciául is. Akarod hallani? Monsieur... Porboár, Foliberzsé, meg miket. Urundi ugyanis titkos ország. Bocsás megfajtás, mondta Teddi, de mi Európában kisé elmaradtunk a világtól. Ezt nem értem. Mi az, hogy titkos ország? Alkotmányos részvénytársaság. Ismétlem, hogy mi, fehérben születtek, még csak a rádiónál tartunk. Ez az ország tulajdonképpen nem is létezik. Értem, az ország nem létezik, csak te látod, mert inni szoktál. Úgy látszik ez itt népbetegség. Nem, uram, az ország épp olyan, mint egy részfénytársaság, csak nincs alaptőkéje, és nem fizet osztalékot. Egy néger hotelportás alapította, aki néhány embert megöl bomában, és ide menekült. Azóta a négerek tudják matadi brazzavilik, Hogyha mesztelenre vetkőznek, és őserdőbe mennek, és hülyén mutogatnak, akkor ők vadak, és nem lehet rájuk bizonyítani semmit. Nincs más feltűnő ismerletőjelünk, csak a ruhánk és a nyelvtudásunk. Akinek baja van a törvényel, az eljön ide, és ha a katonaság vagy rendőrség közeledik, akkor egyszerűen mesztelenre vetkőzünk és ugrálunk. Ha elmentek, akkor felveszük a régi ruháinkat. Én uram, a wagonlájcnál voltam pincér, amíg az a rablás nem történt. Itt várom, hogy elévüljön, addig dolgozom a petróleumnál. Teddy nem szólt semmit. Már csak azon lepődött volna meg, ha egyszerre váratlanul nem történik valami különös. Míg fél napig haladtak a felé, és elérték a titkos országot. Kis tisztásra jutottak ki, ahol egy cölöp állt a földbe szúrva. A cölöpön jókora tábla a következő felirással. Grand Hotel, Szabad Királyi Köztársaság. Ismerősöknek tilos a bemenet. Az országba vezető esvényen még több figyelmeztető tábla ötlött a szemükbe. Lassíts! Vagy csendet kérünk. Erről a tábláról látszott, hogy nagy utat tett meg idáig, mert az ománcozott barnulásnak indultak rajta. Ugyancsak ezt árulta el egy lent tiszkus tűzött bádok tábla. Számfejtőség felirással, majd valamivel távolabb ez egy fák. Kéret ábat letörölni ugyanis, magyarázta a Hálókocsi Társaság mesztelen pincére, csak civilizált négert veszünk fel. Aki állampolgár akar lenni, annak igazulásul egy táblát kell hozni a nagyvilágból. Mi gyűjtjük a feliratokat, mert szerintünk, uram, a civilizációt a táblák jelentik. Akármi van mögötte, a felírás mindig valódi. Hát ez a helyzet nálunk is. Rövidesen elérték az ország szívét. Nagy csomó kunyhót egy tisztásom. Két poznán egy diadalív-szerű tábla alatt vezetett el az ösvény. Ez a diadalív volt a főtábla, a táblák táblája. Bejárat a székes fővárosba, majd alább gyönyörű zománcos táblák sorozata. Mélyvíz csak úszóknak, haláleset miatt zárva, a raboknak pénzt adni szigorúan tilos. A vezető olykor büszkén felpillantott, hogy lássa a rendkívüli dolgok hatását. A hatás nem is maradt el. Ámult. Különösen akkor érzett mélységes elismerést, mikor egy néger fiúcska fával megrakott ösztvért vezetett előttük, és az állat forán svájci rendszámtáblát pillantott meg. Aztán betértek a faluba. Soha ilyen falut. A négerek, ha biztonságban érezték magukat gyötrő honvágyukban a civilizáció iránt, itt a dzsungel mélyen titokba viselték egykori formaruháikat. Csak akkor vetköztek mesztelere, ha hivatalos látogatásról értesültek. Ilyenkor leszették a táblákat is. A vendégeli egy ősz liftból sietett a székes fővárosból. Mögötte újságosok, trafikosok, kávéfőzök és cipőtisztítók van fel zárt sorokban. Valamennyit körözték. Teddy vezetője meghajolt, tenyerét külső felével homlokához érintette, és elmondta az ország ünnepélyes üdvözlését. Dining room, man deutsch! Dining room, man deutsch! zúgta rá kórusban a nép. A vezető néhány szóban elmondta, hogy mit üzent a fúró ország vezére, aki munkát szokott adni nekik. Az idegennel jól kell bánni. hat nap múlva vezessék leopoldville de ha addig szökni próbál, meg kell ölni. Ez egy nagy horderejű kérdés, mondta az őszliftes. Egyelőre kérlek, várakozzál itt az ország haljába, amíg nem intézkedik ügyedben, itt mélyen meghajott, a birodalmi főportás, egy szívaros adódnal hívja ő felségét. Az ország legfőbb portása rövidesen megjelent. Csupasz testén mindössze egy aranygombos zöld kabátot viselt bársonygarrélla, és piros díszítésű ellenzős zöld sapka volt a fején. Nagyon kövér volt, és nagyon öreg. Hasán összefont újai egyben szakállának végét is rögzítették, és hóna alján az ország jogarának megfelelő jelképet egy vendégkönyvet szólított. Dining room! – Más Black Dutch! – üdvözölte kórusban a tömeg. A király nyájasan integetett és leereszkedő barátsággal felelt. Az úri közönség táncol! – helyet foglalt egy fatörzsön, amely a feltételes megálló felírást viselte. Meghallgatta a tipoljhordok vezetőjét, aztán Teddihez fordult. Ez fontos kérdés, uram! Idegen forgalmi dolgokban egyedül nem határozott. Tanácsot kell tartanom az ország négy első londinerével. Addig szíveskedjék várakozni. A podgyázt átadhatod a szenátor úrnak. Teddy nem tudta, hogy ne vessene, vagy mérgelődjék. Az étkezőkocsi pincére közben apró felvilágosításokat súgott a fülébe. Valamennyinek leghőbb vágya visszakerülni a nagyvilágba. Most boldogan fontoskodnak egy kicsit. Úri vendéget sejtenek benned. Ritkán van alkalmuk felidézni a Grand Hotelben eltöltött dicsőséges múlt emlékét. Az ország bálványa egy pár cipő. Titkos szertartásunk, hogy esténként sírva kikeféjük, és egy számot ír mindenki a talpára. Szívbe markolóbb jelenetet még sohasem láttál, uram. Ő portássága visszatért. A minisztertanács határozott. Most már csak tőled függ, uram, hogy menüt akarsz enni, vagy alakártétkezel egy sokszorosított étlapot nyújtott át, amelyen az Orde du Varriétől kezdve, Rákmeridón és Articsókán a 918-as, Mézön Lafit és özvegy Klikónélek finom a Pesgőjéig minden rajta volt, ami jó és kellemes. Azt rendelhet a amit óhajtasz. Nem mond. Ez mind van nektek. Az más lapra tartozik, és szinte könyörögvetette hozzá. Rendelni azért lehet, uram. Én főpincér voltam, meg tudom állapítani az ilyesmit. Te olyan embernek látszol, aki rendelt már első osztályú étterembe két személyes vacsorát? A tanács elhatározta, hogy megkérünk erre téged. Jó, mondta Teddy, mert sejtette, miről van szó. E, előételnek kérek Langusztot és hozzá Schablist a 22-es évjáratból. Utána a szarvasgomba krémlevest, pirított csigatésztával, valaki sírva fakadt, és az ország őszportása rezgő kecske szakállal ismételgette hangtalanul a szavakat. Sőtnek azt hiszem jó lesz, borjuk, lett, mirábú módra, hirtelen angol habbal, fejes salátával. Utána vanília puding, bocsánat, szólalt meg az uralkodó szerényen, az ki van húzva, tessék valami mást. Valóban, egy nyolc év előtti karácsony estén az angolok elfogyasztották a bananai Victoria szálló teljes pudingkésztetét, és így Urundiba nem szolgálhattak vele pillanatnyilag, amit az egész törzs végtelenül röstelt. Teddy gyorsan el akarta a dolgot. Nem baj, nem baj, a puding úgy is nehéz. Hozzon csak minyont, vagy valami grillás félét, és Chester sajtot, ha lehet, ne legyen éret. A birodalom bólogatott. Ez igen, ez rendelés volt. És miután teddi megjegyezte, hogy nagyon éhes, nyomban tálalták is az ebédet. Nyolc darabra vágták a halat, sorfalat álltak mellette, kézről kézre adták, és ha megette az egyik darabot, valaki azt suttogta mögötte. Váltás! Már is új pálmalevelet tettek az ölébe, és mindenki lenyalta a tíz ujját, hogy tiszta kézzel adja tovább a soron következő darab halat. – Parancsol a szobájába fáradni? Igen. Folyóvízzel vagy anélkül? Folyóvízzel, felelte csodálkozva Teddi. a király után. Egy alacsony rafia kunyhóhoz vezették, amelynek bejárata fölött ez víz Vészkiárat. Beléptek a kunyhóba. Az oldalfalból ablakok nyíltak, amelyeket tülfüggönnyel lehetett elfedni. Hol a folyóvíz? kérdezte Teddi. Ő felsége nélkül kimutatott az ablakon a vadul hömpögő kongóra. – Itt a folyó uram. Elővette a belső zsebéből egy papírlapot, és az asztalra tette. – A bejelentő lapot tessék majd kitölteni. Azután diszkréten az ajtó felé lépett. – Mikorra parancsolja a keltést? – Szeretném, ha nyomba felébresztene valaki, mondta Teddy, és szétrepeszteni készülő fejét két kezével szorította össze. Milyen elaludt a gyékényre hintett száraz pálmaleveleke csengetésre ébe. A Wagon Lights embere egy másodpercre bedugta a fejét. Table dot! És nyomban rohant tovább egyre csengetve kunyhóról kunyhóra. Hiába! El kellett ismerni, hogy ez úri benszülött törzs. Vacsoránál ismét azt akarták, hogy Teddy alakártét kezzék, de erre már nem volt hajlandó. Leült a törzsel együtt vacsorázni. Nagy hotelokról, luxukshajókról, éttermekről és fegyintézetekről folyt szó. Az agguralkodó ezután elmondta a szokásos vacsora utáni áltatosságot, hogyan szolgálta ki annak idején man, ha velszi herceget. – Mondjátok! – kérdezte Teddy, mert nem tudott szabadulni gondolatban az O'Brien üttő. – Ismeri valamelyiktek a profétát? – Még egyikünk sem látta. Mi előkelő hotelekben dolgoztunk, uram, ahol csak elvétve fordultak meg rablók, és azok is milyen urak voltak. Emlékszem egy célhámosra, aki a Dakari Párizs hotelben, miközben rendőrök elől menekült, megevett egy 50 000 font értékű gyöncsort. Mirabú módra, hirtelen. <gül> Én két hete szöktem csak el a Poldville-ből, szólalt most meg az egyik néger. Egy hotelben szolgáltam, ahol kiraboltak valakit. Ott kiallgattam két embert, ezek a profétas oldjában álltak. És miről beszéltek? Valami papnak a fiáról meg a lányáról. Teddy felugrott. Mondj el mindent pontosan. A papnak a fia meg a lánya nem sokára Leopoldville-be mennek. Valami, izé, itt, itt mindig mondtak valamit. Opció, nem? Igen, honnan tudja? A proféta a Loanda lefolyásánál épített új híd után következő kanyaródóban várja majd őket a túlsó parton, mert egész biztos, hogy az új hídon fognak menni. Azelőtt néhány mérfölddel délebre egy függő átmentek stanleyville -ben. ott annyi laknak, hogy nem lehetne senkit sem kirabolni. Valaki azonnal szaladjon át a mérnökhöz, meg, meg... Ah, azok tegnap este útnak indultak mondta legyintve a hálókocsi társaság körözött alkalmazottja. Hm, mit csináljon? Hogy lehetne előbb a vasúti itthoz érni azoknál, akik tegnap este az őserdőn keresztül indultak el Leopoldville-be? Nehezen. Illetve van egy mód, ügyes kormányossal a kongón, a sziklák és a krokodilak között. A víz hamarabb lesodor egy csónakot a loanda ágig, mintha az ember az őserdőn átmegy. De te, uram, nem mehetsz el, amíg a számlád nincs rendezve, és úgy tudom, hogy ez még öt napig tart. De értsétek meg, veszélyben forognak a fehérek. Azt hiszem, uram, be akarsz csapni minket. Szólt szemre hányóan a király. Elfelejtett, hogy én főpincér voltam? Látta, hogy itt hiába minden. A fegyveres őrök egy napig se tágítottak mellőle. Éjszaka az ajtajánál és az ablakánál egy-egy ember helyezkedett el. Szörnyű állapotban ült vizes szobája földjén. Éjfél felé az ajtaj előtt halk hortyogást hallott. Az egyik kör elaludt. Teddy gyorsan határozott. Összekötözte kis csomagját, amiben kinin, konzerv és néhány szükséges holmi volt, ó atya jó voltából. Azután az ablakhoz ment és magához intette a sétáló őrt. Ez gyanútlanul vigyódogva lépett oda. Teddi egy kézzel, amennyire csak erejéből tellett torkor ragadta, és szabadon maradt öklét nagy hívbe vágta az álla alá. A kiáltás erőszorítás préselte vissza a néger gégébe, aki aztán kábultan függve maradt temerzon kezén. Teddi óvatosan leeresztette az ájult őrt, kilépett az ablakon, és mélyen előrehajolva sietett a falu mögött a folyóparthoz az éjszakában. Ahogy elhagyta a falut, rohanni kezdett. Határozott terve volt. Rimski úr őrháza a Kongó mentén van. Délebre. Ha tehát a folyóval egy irányba megy, nem kerülheti el a kunyhót. Csak kérdés, hogy két nap alatt mennyire távolodott el tőle. Rimsky említett benszülött halászokat a közelben, azok talán elviszik csónakon. Már hajnalodott, mikor kifulladtam meg át. Barátságtalan, elhagyatott kopárvidék volt. Dsungellel szegélyezett part, óriási sziklákkal és a mélyben kanyarogva, harsogva rohant a kongó. Reggel lett, és még nyomát sem látta a kunyhónak. A nap forron tűzött. Most jutott eszébe, hogy elfelejtett vizet hozni magával. A hőség egyre elviselhetetlenebb lett, és nagyon szenvedett a szomjúságtól. Már alig von magát, mint valami részek tántorgott előre. Jóval elmúlt dél, zúgó aggyal, homályosuló szemmel bugdácsolt az útján. Végre! A part egy kanyaródójánál feltűnt a kisház. Kétszer is elvágódott az utolsó métereknél, de végül is elérte a kunyhót. Szinte bezuhant az ajtón. Rémszki úr szokott helyén ült az ablaknál, pálinkás üveg és egy herintársaságában. Éppen csuklott egyet, és rosszalóan csóválta a fejét. Meg sem lepte, hogy néhány embert lát belépni az ajtón. Rémszki úr tekintette délfelé már régen szakított az egyes számmal. – Mit óhajtanak? – kérdezte. Teddi a falnak dőlt, és hörögve suttogta. – Vizet! – Minek? – kérdezte csodálkozva Rimsky. De Teddi nem felelt. Oda támolygott a vizes kannához, és ivott. – Uram! – kezdte, mikor kicsi magához tért. – Önnek azonnal velem kell jönni. Egy benszülött kormányost és vezetőt fog szerezni. Rimsky kihúzta magát, is, dacosan felvetette a fejét. Főad, nagy úr! Felszólítom, hogy ezt a kijelentést nyomba vonja vissza. Teddi átkozta magát, amiért nem ért ide az utolsó üvegindulási idej előtt. Mit kezdjen egy deliriumos őrültel? Rimsky úr! kiáltotta szigorúan. Ön helytelenül teszi, ha minden alkalommal megsérti az angol királyt. Legutóbb egy heringet vágott hozzám. Ezt az állapotot meg akarom szüntetni. Felség! hebegte szintelen hangot. Ne haragodjon, én a józanság áldozata vagyok. Ha nem iszom alkohot, az a látomás gyötör, hogy egyedül élek. A kongónál. Bocsásson meg. Ön követni fog engem. Fontos ügyet kell elintézni. Parancsára. Azonnal velem jön. Dinamitot is viszünk. A full keressük keressük föl, tolmácsolni fog nekem. Nagyon helyes. Kinyitotta a faládát, de Teddy nem engedte a robbanószerekhez nyúlni. Volt néhány gránátszerű, időre beállítható patron is a ládába. Ezek közül választott ki hármat. Gyorsan összeszedett némi élelmet, vizet és néhány doboz revolver történt. Betette egy nagy vízhatlan és a karjánál fogva, rángatva magával vitte Rimskyt. Egyetlen lehetőséget látott a testvérek megmentésére. Előbb a híthoz és a levegőbe röpíteni. Akkor a proféta a túlsó parton reked embereivel. Méri és a bátya csak stanville mehetnek át a függőhidon, és ezen a sűrű lakott helyen nem fenyegeti őket veszély. Bevárni O'Brien-t a hukával és figyelmeztetni reménytelen. Nem hinnének neki, sőt, meg lennének győződve, hogy törbe akarja csalni őket. Mr. Rimsky, mennyi idő alatt érhetünk el a Full B-falut? Hát, várjon, mikor volt a boxerlázadás? lázadás? Reménytelen volt. Minden erejét összeszedve cipelte magával az éneklő szerű Rimsky. Egyszerre azonban az orosz megállt és a karorájára nézett. Két óra negyven, indulni kell egy üvegnek. Téved? Az üveg a kunyhóban maradt, lekéste a csatlakozást, mondta erélyesen. Mikor indul a következő? kérdezte Búsen a vasutas, azután hagyta vonszolni magát.